Тоді покликнувся до пари її приятелів, і навіть зов Зінаїди переказав для неї і Вен'яміна зміст газетного нарису, згадуючи відмітний слідик на скроні. Але все це при обов'язковій умові не виказати притаїсі ні словом, що знають про пригоду, бо то проти волі її учасниці. Довідався. В церкві знайомі Таїси справлятимуть христини і, можливо, там її пощастить зустріти. ТІНІ ПРОВИНИ Біля столика в підвальній канцелярії церкви при вікні, що вгорі, поспішно розглядається в теках священник отець Севастян, севезний, з косуватими залисками над поморщеним чолом та з поріділою борідкою. Таїса приносить йому чай. «Там на шкодую, бо ви відійшли так скоро, але розумію, декотрі парафіяльні справи невідкладні. До речі, я хотіла дещо взнати, і то мені важливо, як на суді». «Питай, дочко, чому Христини, якось ми щойно справили, дійсні, коли немовля нічого не тямить, ледве оченята розтулює?» «Знати хотіла чому?» «Повірі, батьків Христини дійсні, бо душа дитини – галузочка від їхніх душ». Держиться через їх любов, і христини дійсні по силі таїнства, навіть на немовля. Думати буду, тепер спитаю, чому треба було спалити потай, що дістав Олег від вас? Чому відговорювався мені і всім? Річ дорогоцінніша, ніж зірки неба, і страшніша, ніж пожежа їх. Священник раптом озирнувся на неї. Чому? Бо обіцяв додержати тайни Але то було з кров'ю, я думала, злочин Вчора, вернувшися від тітки, якраз після перегляду судового вироку Вирішила, спитаю, якраз Христини Тепер і тобі після касації присуду відкриється Єпископ у серцевому припадку пролив дари на одежу І то поміжні речі також на долівку Приписи страшенно грізні все-все зібрати, навіть вирізувати частини вбрання і спалити. Як неможливо на місці, то доручити це цілковито надійному чоловікові, хоч хто би вмерти мав, а десь виконає. Бо інакше було б поругання над Господньою кров'ю, дорогоціннішою, ніж всі зірки неба. Грів був би, не уявимо, великий і жахливий. Тому вибрано Олега. Він має вдачу, як ми чули від його друга з війни – Раз сказав, зробить, хоч будучи ранений. Здійснив, що доручено, додержав слово, стерпівши найгірше, навіть смертний вирок. Якби бунтівники наші, вороги владиків, знали, що сталося, був би вибух. Парафія вже б розлетілася з брудами для церкви, по судилищах, як в наших сусідів, тільки й ждали хоч що-небудь знайти як зачіпку. Олег оберіг. Тимчасово хмари пройшли Скільки гіркоти в серці, якби я здогадалась Вам разом був іспит, построгішав отець Севастян Не справдили миру свого при любові несправжній Могла бути люта біда пізніш Як розводи в багатьох подружжів Кругом з нещастям дітей Тож розбиття тепер відбулося як милость Дасть ця доріжка кожному більш відповідна і глядись щаслива. І врятувалась від розвалу церковна громада. Дорогоцінна сім'я Божа. Будь ласкава, дочко, ще стаканчик чаю. Та ще цитринки. Не вживаю цукру, а до цитринки звик. Навіть корочки їм. Вже приношу. Сидячи сам, мовбесідує з собою пошепки отець Севастян про парафіянина. Подумати... Його без вини було в не пошито на терпіння для спитності. Якби помучився заслужено, нащо нагорода, стала б звичайна кара, а вистраждав без видимої причини від людей, і нагороджений буде. Та і сазну поставила чай. «Подруга радить мені, як ви, бути тихо». «Дякую, дочко, слухайся її». Я знайшла в газетах, пишуть – про переглянуту справу її довго досліджувано. Олег міг згинути під кару, як горлоріз.